eta hortxe bildu bilduko era Arrasaldeko 8 aurrera, Betiko ohiko tokian, 20 ba esplanadan eta ora orkestutako ditugu ba, gure 3 trainer udaran sear ba, gure hiru treneruen ba hor arituko direnak, ba guztien ba hisenak eta nobedadiak eta bueno, ba Arrasalde guztia ba pizka bat jakinarengoia egona badute, ba, aukera ona dute. Bi barausiale gustiak barhiltzea barronarien hobedadiak ba ezagutzeratabar ba, ba, ba, eta gero ba bueno ba, noski, ba, ba e, piztu, eta gero hori bizkaia ba, lotuta ba emango bueno, e, e, dugu ba eskola belu magorri oizkoa ba aukera ba garagardukin sagardukin eta bueno, musikarekin eta neuztes bakiro polita osatuko da ba orokurtan bezala